11. fejezet Péter Miller megírta a leveleket anyjának és Ziggynek. Motti árgus szemmel figyelte. Kora délelőtre el is készült velük. A szállodából időközben elhozták a holmiát és kifizették a számláját is. Még déli 12 sem volt, amikor Mottival és az előző esti sofőrrel hármasban útnak indultak Bayreuth felé. A riporter ösztön fuvallatára odapillantott a kék Opel rendszám táblájára, amely úgy tűnt felváltotta a tegnapi mercedes -t. Motti észrevette a pillantást és elmosolyodott. Nincs semmi értelme, mondta. A kocsit hamis néven béreltük. Azért megnyugtató a tudat, hogy legalább profik között vagyok, válaszolta Miller. Motti megvonta a vállát. Nem adhatjuk alá. Az Odesszával szemben ez is életbiztosítás. A garázsban két kocsinak jutott hely, és Miller elégedetten nyugtázta, hogy a sajátja már bent áll. A kerekek alatt pocsolyákba gyűlt a megolvat hólé, és a karcsú fekete karosszéria csak úgy ragyogott a lámpafényben. Az Opelban újra fejére húzták a fekete harisnyát. Amikor a kocsi kigördült az utcára, le kellett bújnia. Motti addig nem engedte levenni a fejéről a harisnyát, míg jócskán maguk mögött nem hagyták műntjent. Amikor végre ismét körülnézhetett, látta, milyen sok hó hullott az éjszaka. A Bajorországot, frankföltől elválasztó hatalmas erdőséget, szűzhó takarta, furán lekerekítve az menti nyírfák körvonalait. A sofőr lassan, óvatosan vezetett. Állandóan dolgozott az ablaktörlő hogy letisztítsa az üvegről a hópelyheket, meg a szembejövő teherautók által felvert latyakot. Ingolstadt közelében egy útmenti fogadóban ebédeltek, majd keletfelől megkerülték Nürnberget, és egy órával később megérkeztek Bajrojtba. A Bajor-Svájcnak elkeresztelt gyönyörű vidék kellős közepén elterülő városkának az évenként megrendezett Wagner-fesztivál volt az egyetlen nevezetessége. A régi napokban Bajrojt azzal büszkélkedhetett, hogy házigazdaként üdvözölhette a lelkes Wagner rajongó Adolf Hitler nyomában odasereglő, teljes náci vezérkart. Januárban Bayreuth is csak egy álmos kisváros a vastag hópaplan alatt, az új év tiszteletére kiakasztott fagyalkoszorúk alig néhány napja kerültek le a tiszta, jókarban tartott polgárházak ajtajáról. Alfred Oster háza a várostól vagy egy kilométernyire egy csendes mellékút mellett állt. Amikor a kis csapat az ajtóhoz lépdelt, egy lélek sem járt az úton. Az egykori SS-tiszt már várta őket. Nagy darab, jókedélyű férfi volt átható kék szempárral, és a feje tetején borzasan ágaskodó sző barna hajzattal. A télies időjárás ellenére barnára sült, mint általában azok, akik sokat tartózkodnak tiszta hegyi levegőn. Motti mindenkit bemutatott, majd átnyújtotta Oszternek leo levelét. A bajor elolvasta, bólintott, és szúrós tekintettel szemügyre vette Millert. Nos, próbálkozni mindig lehet, mondta. Mennyi idő áll a rendelkezésemre? Még nem tudjuk, felelte Motti. Addig marad, míg fel nem készül. Új azonosságot is kell találnunk neki. Majd értesítjük. Néhány perc múlva Mottiék eltávoztak. Oszter a nappaliba vezette Millert, és a gyorsan ereszkedő sötétségben összehúzta a függönyöket, mielőtt lámpát gyújtott volna. Szóval ss akarja magát kiadni? Kérdezte. Miller bólintott. Úgy van. Oszter fordult vele akkor most rögtön tisztázunk néhány alapvető dolgot. Nem tudom, hol teljesített katonai szolgálatot, de felteszem, hogy abban a fegyelmezetlen, demokratikus, szoptatós dajka kuplerájban, amit új német hadseregnek neveznek. Elmondom az első alapigasságot. Az új német hadsereg körülbelül 10 másodpercig tudott volna kitartani a háborúban az angol, amerikai vagy az orosz hadsereg vagányabb alakulataival szemben. Ezzel szemben a Waffen SS katonái az elmúlt háború során közelharcban akár ötszörös túlerőt is szarrá volna. Aztán következik a második alapigasság. Ennek a bolygónak a történetében még nem volt az SS-nél keményebb, jobban kiképzett, fegyelmezettebb, okosabb, rátermettebb katona. Akármit is tettek, a tény tény marad. Rázza fel magát Miller! Ameddig ebben a házban van, betartja a házi rendet. Amikor belépek, vigyázba merevedik. Szó szerint merevedik. Amikor elmegyek maga előtt, összecsapja a csizmasarkát és vigyázba áll, amíg öt lépésnyire el nem távolodtam. Ha olyasmit mondanék, amire válaszolnia kell, azt válaszolja. Javol, Herr Hauptsturmführer. Megértette? Miller elképedve bólintott. Sarkat összecsapni, csattanjon, bömbölte Oszter. Mivel nincs sok időnk, már ma este belekezdünk. Vacsor előtt átvesszük a rendfokozatokat a közlegénytől a tábornokig megtanulja az összes létező SS-rendfokozat megszólítását, elnevezését, paroli jelzéseit. Azután áttérünk a különféle egyenruhákra, a különböző SS-ágazatokra és címeikre, megtanulja mikor használtak gálaruhát, teljes öltözetet, ünneplőt, gyakorló ruhát vagy harci felszerelést. Utána megkapja tőlem a teljes eszmei politikai kiképzést, amelyet Dachauban az SS-kiképzőtáborban kapott volna, ha ott szolgált. Azután megtanulja az indulókat az ivászatok nótáit, meg a különféle egységek dalait. Eljuthatunk addig, hogy a kiképzés során első állomás helyére vezénylik. Onnantól már Leonnak kell megmondania, melyik egységhez került, hol dolgozott, ki volt a parancsnoka, mi történt magával a háború végén, és mit csinált 45 óta. A kiképzés első része két-három hétig tart majd, és biztosíthatom, intenzív tanfolyam lesz. Mellesleg nehogy azt higgyen, hogy ez valami tréfa. Ha egyszer bekerül az Odesszába, és megtudja kik a vezetők, Elég egyetlen hibát elkövetnie, és már is a csatornában végzi. Higgyen nekem, nem vagyok valami anyámasszony katonája, de miután elárultam az Odesszát, én is tartok tőlük. Ezért kellett megváltoztatnom a nevemet, ezért élek most itt. Amióta Miller belekezdett ebbe az egyszemélyes embervadászatba rosman után, most Rém fel benne először, hogy talán túl messzire merészkedett. Mackensen hajszál pontosan 10 órakor jelentkezett a Werwolfnál. Miután becsukódott a hilda szobájába vezető ajtó, a Werwolf az íróasztal előtt álló, látogatóknak fenntartott székbe ültette a hóhért, és szivarra gyújtott. Van egy bizonyos újságíró, aki az egyik bajtásunk holléte és új személyazonossága után szimatol. Kezdte a történetet. A hóhér megértően bólintott. Nem ez volt az első alkalom, hogy a tájékoztatás hasonlóan indult. Normális körülmények között folytatta a Werwolf, nem foglalkoznánk az ügyjel, megvárnánk, míg a riporter magától feladja, mert egyrészt úgysem jut sehová, másrészt a keresett személy nem olyan fontos, hogy megmentése megéri a fáradtságot. De most, most ezúttal más a helyzet? kérdezte tisztelettudóan Mackensen. A Werwolf bólintott, és fejmúzdulatából, mintha őszinte sajnálkozás érződött volna. A riporter akaratán kívül eltalált egy idegszálat, és ez felettébb bal szerencsés dolog. Számunkra azért, mert kellemetlenséget okozhat. Számára pedig azért, mert az életébe kerül. Egyrészt, akit az illető keres, hosszú távú terveink szempontjából életbe vágóan fontos. Másrészt pedig úgy tűnik, maga a riporter is különleges figura. Intelligens, eszes, találékony, és bármennyire is sajnálom, úgy tűnik, hogy valamilyen személyes bosszúvágy hajtja. hajtja. Val rá valamilyen oka? kérdezte Mackenzie. A verwolf egy fintorral jelezte, hogy maga sem érti az egészet. A válasz előtt leverte szivarjáról a hamut. Nemigen tudjuk, mi oka lehet, bár valami biztosan van, dörmögte csak úgy maga elé. Annak, akit keres, van bizonyos előélete, amely némi ellenérzéseket ébresztett a zsidókban és a hozzájuk hasonlóban. Egy oszlandi gettó parancsnoka volt. Vannak olyanok, elsősorban külföldiek, akik képtelenek elfogadni a mi indokainkat mindarra, ami ott történt. Csak az a különös az egészben, hogy ez a riporter se nem külföldi, se nem zsidó, vagy teszem azt, útrabalos személyiség. Még csak nem is a lelkiismeret lovagja, akikről tudnivaló, hogy szeretnek nagy feneket keríteni a dolgoknak, de inkább csak a füstjük nagy, mint a lángjuk. Ez az ember viszont más. Fiatal német, árja, egy háborús hős fia, és semmi nincs a múltjában, ami indokolná irántunk érzett izzó gyűlöletét, vagy azt a szinte megszállott kitartást, amelyel határozott figyelmeztetésünk ellenére is tovább kutat az egyik kamerád után. Némiképp sajnálom, hogy a halálát kell okoznom. De hagy számomra más választási lehetőséget. Meg kell tennem. Megölni? kérdezte Bicska Maxi. Megölni, erősítette meg a Werwolf. Tartózkodási helye? Ismeretlen. A Werwolf két telegépelt papírt csúsztatott át az asztalon. Róla van szó. Péter Miller, nyomozó nyomozóriporter. Utójára a Drészel Hotelben látták, Bad Onnan már biztosan távozott, de kiindulási pontnak megteszi ez is. A másik lehetséges hely a saját lakása, ahol a barátnőjével él. Úgy mutatkozzon be, mint valamelyik újság munkatársa, ahol van rendszeresen dolgozik, így a lány valószínűleg beszél majd feltéve, ha tudja, hol van. Feltűnő kocsit vezet. Ebben minden részlet benne van. Szükségem lesz pénzre, szólad meg Markenzen. A Verwolf ezzel előre számolt. Egy tízezer márkás bankjegyköteget tolt át az asztalon. Az utasítás kérdezte a gyilkos. Megtalálni és likvidálni. Öt napig tartott, mire Leon január 13-án tudomást szerzett Rolf Günther Kolb Brémában bekövetkezett haláláról. Észak-Németországi embere mellékelte az elhunyt jogosítványát is. Leon a saját listája segítségével ellenőrizte a halott rendfokozatát és törzs számát, majd megnézte a nyugat-német körözöttek jegyzékét is, de látta, hogy Kolb nem szerepel azon. Egy darabig nézegette a jogosítványt, majd lépésre szánta el magát. Mottét hívta, a képen szolgálatban volt a munkahelyén, Telefon központban. Motti a műszak végén jelentkezett Leonnál. Leon letette elé a jogosítványt. Megvan az emberünk, jelentette ki. 19 évesen irodista őrmester, közvetlenül a háború vége előtt léptetik elő. Már fogytán volt az emberanyag. Kolb és Miller egyáltalán nem hasonlítanak egymáshoz, még akkor sem, ha Millert kisminkeljük, amit különben sem szeretek. Közelről könnyű kiszúrni. De a testalkat és a magasság egyezik. Új fotóra lesz szükség. Az egyelőre várhat. A fotóhoz kell viszont a brémai rendészet pecsétjének a másolata is. Ez a sürgősebb, Láss munkához! Amikor Motti eltávozott, Leon feltárcsázott egy brémai számot és utasításokat adott a telefonba. Rendben van, szólt tanítványához Alfred Oster. Akkor lássuk a dalokat. Hallott már a Horst Wessel leadről? Természetesen, válaszolta Miller. Az volt a nácik indulója. Oszter eldúdolta az első néhány hangot. Igen, már hallottam, de a szövegét nem tudom. Rendben, szólalt meg Oster. Legalább egy tucat dalt meg kell tanulnia. Hát, ha valaki megkérdezi. Az összes közül ez a legfontosabb. A bajtársak között könnyen előfordulhat, hogy részt kell majd bennie egy kis közös éneklésben. Ezt a dalt nem ismerni, egyelő halálos ítélettel. Január 18-át írtak. Mackensen a Müncheni Z. hotel bárjában üldögélt, és koktélt iszogatott, közben pedig a nagy rejtélyen gondolkodott. Ez pedig nem volt más, mint Péter Miller, akinek már betéve ismerte az arcvonásait és az összes adatát. Alapos ember lévén Markensen még a nagyobb autókereskedésekkel is kapcsolatba lépett, és beszerzett egy sorozat reklámfotót a Jaguar xk 150 esről Most már azt is tudta, milyen kocsit keres. A baj csupán az, hogy képtelen volt megtalálni. Bár Gódersbergből a Kölni repülőtérre vezettek a nyomok. Kiderült, hogy Miller szilveszterkor 36 óra leforgása alatt megjárt a Londont. Attól kezdve azonban, mintha a föld nyerte volna el a kocsiával együtt. Hiába beszélgetett Miller csinos és életvidám barátnőjével, ő is csak egy Münchenből feladott levelet tudott mutatni, amelyben Miller közli, hogy egy ideig ott marad. München egy álló hétig Zsák bizonyult. Mackenzie minden szállodát ellenőrzött, minden állami és magángarázsba, autószervízbe és benzinkúthoz benézett. Semmi. Miller, mintha köddé vált volna. Muckensen kiitta az italát, és leugrott a bárszékről, hogy telefonon jelentést tegyen a verwolfnak. Nem tudhatta, hogy a sárga csíkos, fekete jaguár tőle néhány száz méterre egy magáház magas kerítéssel védett udvarában parkol. Itt élt Leon, aki egy régiségkereskedésből irányította kicsiny, de annál fanatikusabb szervezetét. A brémai közkórházban egy fehér köpenyes férfi lépett be a betegnyilvántartó tartó helyiségbe. A nyakában lógott a friss diplomás orvosok félre ismerhetetlen jelvénye. Szeretné megnézni az egyik páciensünk egy bizonyos Rolf Günther kolblapját, vetette oda a kartotékozó nőnek. Az asszony nem ismerte az orvost, de ez nem jelentett semmit. A kórházban rengeteg volt belőlük. Átfutotta a kartotékokat. Az egyik akta sarkában megpillantotta a Kolb nevet és már nyújtotta is. Közben megcsendült a telefon, és ő szaladt, hogy felvegye. Az orvos az egyik székben ülve lapozgatott a dossziéban. Ebből csak annyi derült ki, hogy Kolb összesett az utcán, és mentővel szállították be a kórházba. A vizsgálat alapján felállított diagnózis szerint virulens és áttételes vastagbérákja volt méghozzá a végső stádiumban. A betegnek reményesen volt a gyógyulásra, de előbb gyógyszeres kezelésbe részesítették, majd fájdalomcsillapítókat kapott. Az utolsó lapon mindössze ennyi állt. A beteg január 8-ról 9-re éjszaka exitált. A halál oka vastag Hozzátartozója nincs. A tetem átszállítva a városi hullaházba január 10-én. Az iratot az ügyeletes orvos írta alá. Az új orvos kiemelte az utolsó lapot, és egy másikat csúsztatott a helyére, amelyet magával hozott. Az új lapon ezált. A beteg kezdeti súlyos állapota ellenére a gyógyszeres terápia eredményeként visszafejlődött a karcinóma. A beteg szállítható január 16-án, saját kérésére átszállítva a Delmenhorsti Arkádia klinikára utókezelésre. Olvashatatlan aláírás. Az orvos visszadta az iratot az asszonynak, mosolyogva köszönt és távozott. Január 22-e volt. Leon három nappal később újabb értesülésekhez jutott, és ezzel a mozaik valamennyi eleme a helyére került. Egy észak-németországi utazási iroda alkalmazottja közölte vele, hogy egy bizonyos Bremerháveni pékség tulajdonosa feleségével együtt tengeri hajóútra indul. A pár négy hétig hajókázik majd a Karib tengeren. Az indulás Bremerhávenből történik február 16-án. Leon tudta, hogy a férfi a háború alatt ezredesi rangban szolgált az SS-nél, utána pedig az Odessa tagja lett. Utasította Mottit, hogy vásároljon egy könyvet a kenyersütés művészetéről. A Werewolf nem értette a dolgot. Emberei már három hetek utattak Miller és fekete sportkocsija után az NSK valamennyi nagyvárosában. Állandó megfigyelés alatt tartották hamburgi lakását, és anyját is felkeresték Oszdorfban, de az asszony csupán annyit mondott, hogy nem tudja, hol a fia. Többször felhívtak egy ziginevű lányt azzal az ürügygel, hogy az egyik vezető képes újság főszerkesztője remek állást aján Millernek, és sürgős választ vár, de a lány sem tudott felvilágosítást adni arra nézve, hol tartózkodik a barátja. Érdeklődtek Miller hamburgi bankjánál is, de november óta nem váltott be csekket. Mindent egybevetve, eltűnt. Már január 30-át írtak, és a Werwolf minden szándéka ellenére rákényszerült, hogy felhívjon valakit. Sötét hangulatban emelte fel a telefonkagylót. Fél órával később, valahol messze, a hegyek között egy férfi lerakta a telefont, és hosszan, halkan, de teljes szívből káromkodni kezdett. Péntek este volt, Éppen hogy megérkezett hétvégi házába, hogy két napot pihenjen, amikor a hívás befutott. Az elegánsan berendezett dolgozószoba ablakához lépve kitekintett. Az ablakból sugárzó fény szétterült a vastag hótakarón, és megvilágította a birtok nagy részén sötétlő fényves. Mindig is így szeretett volna élni, egy szép házban, a saját birtokán, a hegyek között. Így volt ez, amióta csak gyerekkorában, egy karácsonyi szünetben meglátta a gazdagok házait a Grác környéki hegyekben. Elérte, amit akart, és ez jó érzéssel töltötte el. Jobb ez, mint a sörgyári munkás háza, ahol felnőtt, jobb, mint a rigai ház, ahol négy évig lakott, és jobb, mint a bútorozott szoba Buenos Airesben vagy a kairói Hotel. Világ életében erre vágyott. A hívás felkavarta. Közölte a hívóval, hogy a ház körül nem észleltek semmi rendkívülit, és az üzemben is rendben megy minden. Eddig senki nem kérdezősködött felőle. Azért aggasztotta a dolog. Miller? Ki a fene ez a Miller? A megnyugtató kijelentés, mely szerint gondjuk lesz a riporterre, csak némileg enyhítette idegességét. A hívó és társai komolyan vették a fenyegetést, amelyet Miller jelentett. Ez csak még jobban alátámasztotta az a döntésük, hogy másnap személyi testőrt küldenek, aki további intézkedésig állandóan a közelében marad, mint sofőr. Összehúzta a dolgozó szóba függönyét, és a téli táj odakint rekedt. A vastagon tapétázott ajtó hatásosan szigetelt minden hangot a ház többi részéből. Az egyetlen zörej a kandalóban ropogó fahasáboktól származott. A vidám lobogás megvilágította a kovácsolt vas levéldíszeket és indákat a kandalló rácsán. Annak idején ez volt az egyetlen, amit érintetlenül hagyott, amikor megvásárolta és felújítatta a házat. Kinyílt az ajtó, és a felesége kukkantott be. Kész a vacsora, mondta. Jövök, drágám. Válaszolta Eduard Rosman. Másnap szombaton reggel egy müncheni társaság érkezése zavarta meg munkájában Osztert és Millert. A kocsival Leo jött, Motti meg a sofőr társaságában egy nagy, fekete csomagot cipelő férfival. A nappaliba érve Leon odafordult a csomagot cipelő férfihoz. Maga menjen csak a fürdőszobába és készítse elő a holmiát. Leon az asztalhoz jut, és helye kínálta Osztert meg Millert. Motti az ajtónál maradt törködni. Kezében vakóval felszerelt fényképezőgépet lóvált. Leon átnyújtott Millernek egy jogosítványt. A fénykép helye üres volt. Ez lesz magából, közölte. Rolf Günther Kolb született 1925. június 18-án. Ezek szerint a háború végén már majdnem 20 éves volt. Brémában született, és ott is nőtt fel. Tíz éves korában 1935-ben lépett be a Hitlerjugendbe, és 18 évesen 1944. januárjában lett az SS tagja. Szülei meghaltak. 1944-ben vesztek oda, a brémai kikötő bombázásakor. Miller a kezében tartott jogosítvány nézte. – Mi lesz az SS pályafutásával? – kérdezte Oster. – Pillanatnyilag éppen Zsák vagyunk. – Eddig hogy vizsgázik? – kérdezte Leon, mintha Miller ott sem lenne. – Tűrhetően – válaszolt Oster. Tegnap két órán át tettem fel neki keresztkérdéseket, és nem bukott bele. Ha csak valaki a pályafutásáról nem kezdi faggatni, mert arról az égvilágon semmit nem tud. Leon bólogatott, közben pedig a diplomata táskájában lapuló papírokat vizsgálgatta. Nem ismerjük, Kolb SS karrierjét mondta. Nem futhatott be nagy pályát, mert a körözöttek listáján nem szerepel, és az égvilágon senki sem hallott róla. És ez talán így is van jól, mert ezek szerint feltehetően még az Odessa sem tud róla. A dolognak annyi a hátulütője, hogy így viszont nem mehet az Odesszához segítségért. Ha nem üldözik, akkor miért? Ezért azután mi alkottuk meg a legendáját. Tessék, itt van. Átnyújtotta Oszternek a papírokat, aki azon nyomban olvasni kezdte a lapokat, Amikor végzett, bólintott. Jó, mondta. Minden egybeesik az ismertényekkel. És ahhoz is elég, hogy letartóztassák, ha történetesen lebukik. Leon elégedetten dörmögött magában. Hát ezt tanítsa be neki mellesleg találtunk egy ajánlót is. Egy Bremerhaveni illetőségi volt ss ezredes február 16-án tengeri utazása indul. Jelenleg egy pékség tulajdonosa. Amikor Miller bemutatkozik a szervezetnél, és ez nem történhet meg február 16-a előtt, már birtokában lesz az illető levele, amelyben biztosítja az odeszát, hogy az alkalmazásában álló kolb valóban tagja volt az SS-nek, és valóban bajban van. Addigra a Pék úr már messzeként hajózik a tengeren, Úgyhogy őt nem lehet megkérdezni. Mellesleg, mondta most Millerhez fordulva, miközben egy könyvet nyújtott át neki, a kenyérsütést is kitanulhatja. 1945 óta úgy is ezt csinálja, egy pékség alkalmazottjaként dolgozott. Arról nem tett említést, hogy a pékség tulajdonosa csak négy hétig lesz távol, és attól kezdve Millernek egy hajszálon függ az élete. Most pedig Borbé barátunk egy kisé átalakítja a külsejét, szólt Millernek Leon. Azután pedig elkészítjük az arcképét a jogosítványhoz. Az emeleti fürdőszobában a Borbély olyan rövidre nyírta Miller haját, amilyen még soha nem volt. Mire végzett a munkával, a sörték között szinte kifehér lett a riporter fejbőre. A kócos külső oda viszont idősebbnek nézett ki. A koponyája bal oldalán borotva éles választék húzódott. A szemöldökét szinte az utolsó száli kihúzkodták. A szemöldök hiánya önmagában nem öregít, magyarázta fecsegve a Borbé, de így akár 6-7 évet is lehet tévedni az életkor megítélésénél. És még valami. Növesszen bajuszt. Legyen egészen vékony, és a szája szögletéig érjen. Az is éveket ad a korához, tudja? Néhány hét alatt kinő. Miller tudta, milyen gyorsan nő a bajusza. Persze, felelte. Végigmérte magát a tükörben. Úgy nézett ki, mint aki a harmincas éveinek a közepe felé jár. A bajusszal további három-négy évet öregíthet magán. Oda lent Millert egy fehér lepedő elé állították, amelyet két oldalt Leon és Oszter tartott kifeszítve. Motti néhányszor lefényképezte szemből. Ennyi elég is lesz, mondta. A jogosítvány három napon belül elkészül. Amikor a társaság elment, Oster Millerhez fordult. Rendben van kolb. Már csak így szólította. A kiképzést dachau kapta, onnan 1944. júniusában átvezényelték a Flossenburgi koncentrációs táborba, és 1945. áprilisában maga vezette azt az osztagot, amely kivégezte Kanaris-tengernagyot. Azoknak a vermák tiszteknek a meggyilkolásában is segítkezett, akiket a Gestapo a Hitler elleni merényletben való részvétellel gyanúsított. Nem is csoda, hogy a hatóságok le akarják tartóztatni. Kanári és emberei nem zsidók voltak. Ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Akkor hát őrmester úr, lássunk munkához. A moszat szokásos heti értekezlete már véget ért, amikor amit tábornok felemelt kézzel jelezte, hogy szólni kíván. Van itt még valami hogy őszinte legyek, nem tartom különösebben fontosnak. Leo jelenti műntjemből, hogy egy ideje foglalkozik egy fiatal némettel, egy árjával, akinek valami elszámolni valója akadt az SS-szel, és most éppen arra készítik fel, hogy beépüljön az Odesszába. Indítékai? kérdezte valaki gyanakodva. Ami tábornok vállathont. Valamilyen csak általa ismert oknál fogva el akar kapni egy bizonyos rosman nevű volt SS-századost. Az üldöztetés országai irodájának vezetője, egy lengyel származású zsidó felkapta a fejét. Eduard Rosmant, a rigai mészárost? Igen, őt. Hm, régi adosságot egyenlíthetnénk ki, ha sikerül elkapni. Amit tábornok a fejét rázta. Már megmondtam, hogy Izrael nem foglalkozik többé megtorlással. A parancsom mindenre kiterjed. Akkor sem lesz gyilkosság, ha az illető történetesen mégis megtalálja Rosmant. A bengál affér után ez lenne az utolsó csepp erhár poharában. Éppen az a baj, hogy akármelyik volt náci hal meg az NSK-ban, rögtön az izraeli ügynököket vádolják érte. Mi legyen ezzel a fiatal némettel? kérdezte a sábák vezetője. Szeretném felhasználni arra, hogy kiderítse, milyen náci tudósokat küldhetnek még idén Kairóba. Számunkra ez most mindennél fontosabb. Javaslom, hogy küldjünk egy ügynököt az NSK-ba, aki majd megfigyelés alatt tartja a fiatalembert. Egyszerű megfigyelésről lenne csak szó, semmi többről. Van már jelöltje? Igen. Kitűnő, megbízható ember. Követi a németet, megfigyelés alatt tartja, és közvetlenül nekem tesz jelentést. Oda majd németnek nézik. Egy Karlsruhei születésű zsidó. És Leonnal mi legyen? kérdezte egy másik ember. Ő nem akar majd esetleg magánakciót, hogy a saját adósságai lesz -e? Leon azt teszi, amit mondanak neki, vágott vissza, amit. Több egyéni akció pedig nem lesz. Aznap reggel bayreuth Miller újabb leckét kapott Osztertől. Oké, mondta Oszter. Mit gravíroztak az SS-tőr markolatába? Vér és becsület, felelte Miller. Helyes. És mikor kapja meg az ss a tört? Amikor a kiképzés végén elvezénylik a táborból, a búcsú dísz szemlén. Helyes. Most pedig mondja el az Adolf Hitlernek tett hűséges szövegét. Miller szóról-szóra felmondta. Halljam az SS-vérszövetségi esküjét. Miller engedelmesen elmondta azt is. Mit jelent a halálfejes embléma? Miller becsukott szemmel ismételt el a tanultakat. A halálfej jele a távoli germán mitológiából ered. Azoknak a teutó harcosoknak a jelképe, akik a sírig, de még a sír után is egészen a valhalláig tartó hűséget fogadtak vezérüknek és egymásnak. A koponya és a keresztbe fektetett csontok a sír utáni világra utalnak. Úgy van. Minden SS automatikusan tagja lett a halálfejes egységeknek? Nem. Oszter fölállt és nyújtózkodott. Nem is rossz, jelentette ki. Azt hiszem, az általános témákkal kapcsolatban nem kérdezhetnek mást. Ami pedig az első és egyetlen állomásait a Flossenburgi koncentrációs tábort illeti, a következőket kell tudnia. Az olimpik ervész Athén-Müntjen járatának egyik ablak melletti ülése helyet foglaló férfi csendes, zárkózott ember benyomását keltette. A mellette ülő nyugatnémet üzletember tett néhány kísérletet, hogy szóba elegyedjen vele, de végül feladta, és inkább beletemetkezett a Playboy magazinba. A szomszédja az ablakon kibámulva nézte, hogy marad el mögöttük a tenger, majd a repülőgép a mediterrán tavaszból átsuhant a dolomitok és a bajor alpok hófötte csúcsai felé. Az üzletember legalább egy dolgot meg tudott állapítani társáról. Az ablak mellett ülő utas kétségkívül német volt, ezt támasztotta alá hibátlan és folyékony nyelvtudása, valamint helyismerete is. Az üzletembernek, aki hivatalos útról tért haza a görög fővárosból, a legkisebb kétségesen volt afelől, hogy útítása ugyancsak német. Nagyobbat nem is tévedhetett volna. A másik utas 33 évvel ezelőtt egy zsidó szabó fiaként József Kaplan néven látta meg a napvilágot Kárszruéban. Három éves volt, amikor Hitler hatalomra került, és hét, amikor szüleit egy fekete autón elvitték. Három éven át egy padláson bújtatták, de végül 1940-ben Tíz éves korában felfedezték, és érte is eljött a fekete autó. Ifjú évei azzal teltek, hogy a fiatalság szívóságával és leleményességével küzdött az életben maradásért, miközben egyik koncentrációs táborból a másikba került. Végül 1945-ben szemében vadállati gyanakvással kiragadott egy hörsi tropikál csokoládénak nevezett valamit egy orhangon beszélő, idegen kinyújtott kezéből, és egy sarokba rohan zsákmányával, hogy megegye, még mielőtt valaki elvenné tőle. Két évvel később, némileg megerősödve, amikor már 17 éves volt, örökké éhes, mint egy patkány, és legalább annyira gyanakvó is mindennel és mindenkivel szemben, végül felszállt a President Forfield, illetve hogy akkor nevezték az Exodus nevű hajóra, amely messze vitte és Dahautól egy új part felé. Ahogy az évek múltak, megenyhült dacos merevsége, az idő éretté sok mindent megtanult, lett felesége és két gyereke, rendes ellátmányt kapott a hadseregtől, de soha semmi nem enyhítette benne a gyűlöletet az iránt az ország iránt, ahová éppen most utazott. Beleegyezett az útba, hajlandó volt arra, hogy lenyelje az érzéseit, mint korábban már két alkalommal, és vállalta, hogy ismét magára ölti azt a kedveskedő, emberbarát állarcot, amelyre szüksége volt ahhoz, hogy ismét visszaváltozzék németté. A többi kelléket már a szolgálat biztosította. Az útlevelét a zsebében, a képeslapokat és a leveleket, valamint mindazt a dokumentációt, amelyre egy nyugat-európai ország polgárának szüksége lehet. A szervezet adta az alsóneműt, a ruhát, a cipőt és a nyugatnémet német textil ügynöknek kiáró bőröndöt. Ahogy a gépet körülölelték Európa nehéz, fagyos felhői, újból átgondolta küldetése részleteit, amelyeket éjjel-nappal szünet nélkül táplált belé egy halkszavú ezredes abban a kibucban, amely gyümölcsöt alig, izraeli ügynököt viszont annál bőségesebben termelt. Követnie kell egy nála négy évvel fiatalabb Germánt, aki olyas valamire készült, amiben előtte már többen belebuktak. Be akart épülni az Odesszába. Figyelemmel kell kísérnie a vállalkozásának sikerét, tudnia kell, kivel lép kapcsolatba, ellenőriznie kell a felderített információk helyességét, de legfőképpen bizonyosságot kell szereznie afelől, hogy a fiatal németnek valóban sikerül -e rátalálnia arra, aki az egyiptomi rakétákon dolgozó tudósok legújabb hullámát toborozza. A színen soha nem jelenhet meg, a dolgok irányítását átvennie tilos. És az eredményről jelentést kell tennie, még mielőtt a németek lebuktatják védencét, vagy a dolgokra maguktól fényderül. Az egyik vagy a másik úgyis bekövetkezik. Megbizatásának természetesen eleget tesz majd, azt azonban senki nem várhatja el tőle, hogy szeresse is azt, amit csinál. Ez már nem tartozik a feladathoz. Szerencsére senki sem kérdezte, van-e kedve ismét visszavedlenie németté. Senki sem mondta neki, hogy örömét is lejje abban, hogy németekkel kell együtt lennie, hogy beszélheti a nyelvüket, hogy tréfálkozhat, nevetgélhet velük. Ha így történt volna, el sem vállalja megbízást. Most is gyűlölte mindannyiukat, beleértve azt a fiatal riportert is, akit követnie kellett. És azt az egyet biztosan tudta, hogy ezen már nem változtat soha semmi. Másnap Leon utoljára látogatta meg Ostert és Millert. Rajta és Mottin kívül egy napbarnított, kisportolt külsejű, náluk jóval fiatalabb férfi is érkezett velük. A bemutatkozásnál csak annyit mondtak, hogy Józsefnek hívják. Miller úgy 31-néhány évesre becsülte a korát. Egész idő alatt nem szólt egy szót sem. Most jut eszembe, fordult Millerhez Motti. A kocsiját felhoztam ide. A városba hagytam a piac téri parkolóban. Odadobta Millernek a kulcsokat, de még hozzátette. Ne használja, ha az Odesszával megy rendezúzni. Először is túlságosan feltűnő, Másodszor pedig maga most egy egyszerű pék, aki éppen menekül, mert kiderült róla, hogy őr volt egy haláltábólban. Az ilyenek nem járnak jaguárral. Ha utaznia kell, menjen vonattal. Miller beleegyezőleg bólintott, de titokban mélységesen bántotta, hogy el kell válni a szeretett kocsiától. Tessék, szólalt meg ismét Motti. Itt a jogosítványa, a mostani ábrázatával. Ha kérdeznék, mondja azt, hogy van egy Volkswagen kocsija, amit Brémában hagyott, mert félt, hogy a rendszám alapján azonosítani tudják a rendőrök. Miller szemügyre vette a jogosítványt. A képen rövid volt a haja, de a bajusza természetesen nem látszott. Növekvő szájszörzetére egyszerű magyarázat lehetett, hogy merő óvatosságból hagyta meg, amióta lebuktatták. Az illető, aki tudtán kívül az ajánlója lett, a reggeli dagállal kihajózott Brémer egy tengeri útra. Az SS egykori ezredese jelenleg egy pékségben dolgozik, és egyúttal ő a volt munkadója. Ez itt egy levél tőle, ahhoz az emberhez, akit fel fog keresni. A papír valódi a saját irodájából való. Az aláírás tökéletes hamisítvány. A levélben az áll, hogy maga egy megbízható, rendes volt eszesz, akinek most rosszul megy a sora, miután lebuktatták. A levélíró azt kéri, hogy segítsenek új papírokat és új személyazonosságot szerezni. Leon átnyújtotta miller a levelet. Az elolvasta, majd visszahelyezte az írást a borítékba. Ragassza le, szólította fel Leon. Miller úgy tett. – És ki az, akinél jelentkeznem kell? – kérdezte. Leon egy papírra írt nevet és címet mutatott felé. – Ez az az ember – felelte. – Nürnbergben él. Azt nem tudjuk, hogy a háború alatt mivel foglalkozott, mert szinte biztos, hogy álnevet használ, de egy dolgot biztosan tudunk. Az Odesszában nagyon nagy kutya. Elképzelhető, hogy ismeri Éberhártot, aki az észak-német Odessza egyik fejese. – Tessék, ez itt Eberhardt a pék? – tanulmányozza, Hát, az illető személy leírást kér róla. Megértette? Miller alaposan szemügyre vette Eberhard fotóját és bólintott. Ha felkészült, javaslom, várjon néhány napot, még Eberhard hajója már túl lesz a parti rádiótelefon hatósukarán. Nem volna jó, ha a maga embere telefonon el tudná érni a hajót itt a parti vizeken. Várja meg, míg a hajó az Atlanti-óceán közepére ér. Azt hiszem, a legjobb, ha jövő csütörtök reggel jelentkezik. Miller bólintott. Értettem. Csütörtökön. Végül még két dolog mondta Leon. Eltekintve attól, hogy maga Rosman t akarja elkapni, ami a maga ügye, mi is szeretnénk információhoz jutni. Tudni akarjuk, ki toborozza azokat a tudósokat, akik Nasser rakétáit fogják építeni Egyiptomban. A toborzást az Odessa intézi valahol itt az nsk ban Legfőképpen azt kell megtudnunk, hogy ki a toborzási akció főnöke. Másodszor pedig tartsa velünk a kapcsolatot. Hívja ezt a számot és nyilvános telefont használja. Egy papír tolt Miller elé. Valaki mindig a készüléknél lesz, ha én nem is volnék ott. Húsz perccel később a kis csapat eltávozott. A műntyenbe vezető úton Leon és József egymás mellett ült a hátsó ülésen. Az izraeli ügynök szótlanul a sarokba húzódva szemlélődött. Amikor elmaradtak mögöttük Bajrojt pislákoló fényei, Leon a könyökével megbökte Józsefet. Miért búslakodik? Eddig minden rendben megy. József odafordult. Maga mennyire tartja megbízhatónak ezt a millert? Kérdezte. – Megbízható? Nélküle nem tudom, hogyan épülhetnénk be az Odesszába. Hallhatta, mit mondott Oszter. Akármilyen társaságban el tudja magát adni volt eszezként, ha nem veszíti el a fejét. Józef nem szólt a kételjeiről. – Azt az utasítást kaptam, hogy állandóan figyeljem, dohogta. Állandóan a nyomába kellene lennem, tudnom kellene, kikkel találkozik, és azoknak mi a rangjuk az Odesszán belül. Ezekről jelentést kellene tennem csak ne egyeztem volna bele, hogy egyedül mászkáljon, és hogy csak akkor használjon telefont, ha jónak látja. És mi van, ha nem jelentkezik? Leon alig tudta visszafojtani a dühét. Láthatólag nem először csaptak össze miatt. Figyeljen, elmondom még egyszer. A fickót én fedeztem fel. Az én ötletem volt, hogy épüljön be az Odesszába. Ő az én ügynököm. Évekig vártam, hogy valakit elküldhessek oda, ahova most ő eljut. Ez a góly. Nem engedhetem lebukni csak azért, mert valaki állandóan a nyakállók. A fickó amatőr. Én profi vagyok, elégedetlenkedett az izraeli. Amatőr, de árja, vágott vissza Leon. Mire teljesíti a feladatát, remélem megtudjuk tőle az Odessa tíz legfontosabb emberének a nevét, és akkor majd egyenként elintézhetjük őket. Biztosan az is közöttük van, aki a tudósokat toborozza. Ne aggódjon, megtaláljuk őt is, azokkal a tudósokkal együtt, akiket Kairóba akar küldeni. Miller a hóesés bámulta az ablakból. ágában sem volt telefonálgatni, mert semmi érdeke nem fűződött ahhoz, hogy rakétatechnikával foglalkozó tudósok toborzásáról derítsen fel részleteket. Őt még mindig csak egyetlen cél érdekelte. Eduard Rosman